Egy másik tigris. A lány nem sikított, nem is kapálódzott. Törte, hogy az ismeretlen, aki cserjéken, bokrokon átgázolt, vigye. Az első ijedtség után tisztában volt vele, hogy ellenkezéssel nem mehet semmire. A domb lábra állt. Az ismeretlen megfogta a csuklóját. Viselkedjék nyugodtan, figyelmeztette a fogját. Mit akar tőlem? Az apjának levelet hagytam, bizonyára megtalálta. Mit mond? csodálkozott a lány. Vak sötétben álltak, mozdulatlan fák között. Levelet írtam Hantonnak. felelte a támadó. Mit írt? Hogy jöjjön ide tárgyalni velem. És ha nem? Akkor megölöm magát, nincs veszíteni való. A lány a nyugodt, szinte szelit hangtól, amivel a férfi ezt a lehetőséget közölte. Zaj hallatszott. Egy messzes istergő kémény fúvás. Indul a vonat, mondta döbbenten a lány. Igen, én rendelkeztem úgy, hogy a vonat előre menjen, és ne álljanak meg Birkhamig. Az apjának pedig ide kell most jönni. A lány nevetett. Mit nevet? csodálkozott Robin. A kormányzó nem fog jönni. Ha a lányáról van szó, én nem vagyok a lánya. Robin meghökkent. A vonat tisztán látszott a hold fényes kanyarban. Most mi lesz? kérdezte a lány. Megöl? Zörgés hallatszott. Robin előrántotta a pisztolyát és várakozóan a hang irányába fordult. Egy tömzsi áll lépett elő a bokrok közül. Tegye el a revolverét, nincs fegyver nálam. A kormányzó volt. A vonat az óhaja szerint tovább megy bölcsemig mondta Hanton. Robin a lányhoz fordult. Ön nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem vagyok Mr. Hanton lánya? Ez igaz, a lányom lefeküdt. És én csak vendége vagyok a kormányzó úrnak. De ez nem ok arra, hogy ne tegyek meg mindent önért éppen úgy, mintha a lányom lenne. Teljesíteni kell a kívánságomat. Mennyit akar? kérdezte Hanton. Figyelmeztettem magát, hogy nem vagyok gazdag. Nem pénzre van szükségem. Tehát? Robin egy pillantást vetett a távolba. Jól látta a vonatot. Egy kis emelkedésre kapaszkodott fel a mozdony. A hold most a három embert is megvilágította, feldeszögben, ahogy lejjebb siklott a mennybolton. A kormányzó közben a rablót figyelte. Szomorú, marcsáns férfi fej, értelmes homlok. Ha ez a hideg elszántság nem tenné merevvé a vonásait, senki sem hinné, hogy rabló. A lány is ilyesmit gondolhatott. Leült egy kőre, és úgy nézte robint. t Maga rabló? kérdezte Hunter. Igen. Miért írta, hogy maga a tigris? A fia vagyok. És mit kíván? Jogában áll önnek, kormányzó úr, kegyelem útján, vagy más módon szabadon bocsájtani egy rabot? Hm, Ez jogomban áll, de csak nagyon indokolt esetbe tehetem meg. – Ne nyúljon a zsebébe, lelövöm. – Szivarra akartam gyújtani. Robin pisztolye csövét Homlokának homlokának irányítva kivette a kormányzó zsebéből a szivartálcáját, és odatta a saját gyufáját. Közben úgy helyezkedett, hogy a lányt is szemmel tartotta állandóan. – Ő oda a kisasszony mellé. Nem beszélt gorombán, csak határozottan és egyetlen felesleges szó nélkül. A kormányzó leült a lány mellé, és hosszú cívott a szivarból. Piros fény parázslott fel az arca előtt. Szóval, mit kíván? 24 órán belül bocsássa szabadon a Tigrist. Én most felmegyek a lányjal az öreg szélszakadékhoz. Honnan beláthatom a két hegyi utat. Ha üldözők közelednek, sokkal előbb észreveszem őket. Most három óra van, még az össze az óránkat. Felesleges, mondta Hantő. Az enyémen is pont három. Helyes, ha holnap éjjel két órára nem érkezik az apám az öreg szél szakadékhoz, akkor a túszt megölöm. formak csendes, nyugodt hangon beszélt. A lány egyre nézte a kissé szomorú merevarcot. A kormányzó idegesen dobolta térdén az ujjával. Ez lehetetlen, meg fogja tenni. Miért csak most foglalkozik az apja ügyével, hiszen már... Csak tegnap tudtam meg, hogy a tigris fia vagyok. Vírrat, A csillagok kisebbeknek tűntek. Beleolvadtak a derengés szürke árnyalatába. A kormány biztos soká gondolkodott. Aztán felállt. Ragaszkodik ahhoz, hogy a vendégemet magával vigye? Igen. Akkor is, ha a szavamat adom rá, hogy megkegyelmezek a tigrisnek? Robin a távolban nézett. Most már a lapályon futott a vonat börkemhez közel. – Én senkiben sem bízom. A tigris fiát becsapni nem bűn. A lány közbe szólt. Ha csak ugyan teljesíti, Mr. Hunton, amit ez az ember kíván, akkor hagyjon vele nyugodtan magamra. Nem félek. Robin egykedvűen állt. – És mit fog tenni, ha kiszabadul az apja? – kérdezte Hunton. – Rabró lesz továbbra is? Mit tehetnék? Ami az apám és a nagyapám volt. Vér nem válik vízzé. Hallgattak. A madarak már ébredeztek. Itt is, ott is csicsergés hallatszott a lombok közül. Én nem hiszem, hogy magából olyan fajta rabló váljék, mint a tigrisből. Ismerte az apját személyesen? Nem emlékszem rá. Négy éves koromban elszakadtunk egymástól. Maga nem olyan, mint ő, nincs az arcvonásában kegyetlenség. Azt a rabló életvési fel, idővel. A szabadon bocsátom az apját és tisztességes ember azor lenni, ezt a mai napon leírom a számadásáról. Ez szép öntől, Mr. Hunton, felelte, de még számolnom kell valakivel. Bosszú? Igen, nekem anyám is volt. Most felfény lett a szeme egy másodpercre, sárgás, furcsa villanással, mert Jack Roverre gondolt, aki rátört a szüleire akkor. Lehet, mondta a kormányzó, hogy tévedtem, és magad csak ugyan méltó utód. A reggelben nedvesen az a fűszálak is, rózsaszínű sugárzással az ég alján bejelentette érkezését a nap. A kormányzó lassan lement a dombról, és a lány ott maradt Robinnal. – Önnek mi a neve? – kérdezte a rabló. – Molly Rover vagyok. Jack Rover, Foxtony Farmer lánya. – Rover? – Mintha ha csapták volna. – Ön? Rover lánya? – Igen. Ismeri az apámat? – Hallottam már róla. A lány semmit sem tudott arról, hogy Rover fogta el a tigrist. Különben nem mondta volna mindezt ilyen nyugodtan. Ez világos volt Robin előtt. Azt látta Móli, hogy a férfi arca lassan szürke és merev lesz, mint a kő, de hogy mi okozza ezt a felindulást, arról sejtelmesen volt. Most elmegyünk innen, szólalt meg Robin szintes suttogva. Lehet, hogy üldözni fognak. Senki sem fogja üldözni, felelte Móli Rover. A kormányzó a világi legjellemesebb embere. Robin nem felelt, csak a kezével intett és félreállt az ösvényről, jelezve a lánynak, hogy induljon. Szótlanul mentek, elől Molly, mögötte a férfi. Amikor odaértek, ahol Rainbow várakozott, csendesen a fák között, Robin megszólalt. Üljön fel a lóra és ügesen lassan előttem. Ne próbáljon menekülni, ha egyet füttyentek, Rainbow megfordul és hozzám siet. Szép, téli, napsugeres reggel volt, és a két szótlan utas lassan haladt a hegyek felé.